Коляднички, божі дячки! Ті сині дзвінкі, як крижані бурульки, Різдвяні вечори, коли вони, малі звіздарі В зайчих вушанках, ходили присілками колядувати, Сунули волохатою вервечкою, ступаючи одне одному в слід. Подекуди сніг був до пояса, а ще морозяною курявою віявся зі смерек, що двигали важкими плечима, як сонні коні. Свічечка в обтягнутій шкіряними клаптями звізді вела їх через кучугури й замети, медовим блимканням теплила суворе холодне пустирище, бадьорила їхній хід. З палицями, аби відганяти собак, а може, і вовчугу. Вони йшли з гори на гору, від хижі до хижі, натужно протоптуючи пішничок у снігах. Вони несли в захмарні гражди віфлеємську звізду і простеньку пісню про дитятко, що народилося в яслині, і звичайними пеленами повилося в Бога. Діставшись до засвідченого вікна, вирівнювали дух і різко гукали «Гей, пане Газдо!» Чи даєте веселити усе святий вечір? Веселіть, веселіть. І ударивши для закруту по ялиновому променю звізди, починали діти вівчарів, вони співали про себе. Недалеко пастирі пасли стадо в долині, до вертепу прибігають за сином Божим, прославляють Марію. Потічки скляним дзвоном підспівували їм, а гори ковзкими схилами провадили ту пісню в зорюну високість, де серед темної ночі дивне світло б'є в очі. Ще приходять три царі, аж зо сходу звіздарі, для Ісуса ставлять щиро ладан, золото і миру Марії. Колядка ще живе. Ще б'ється птицею в стріху, А вони вже вивільняють із рукавиць Закоцюблені рученята в очікуванні своїх дарів. Дають їм хто що може Жменю ліскових горіхів, Сушені грушки, Виліплену з сиру зозульку, Коржик із меленими шкварками. Це не обтяжує їх торбин, Летять під гору галасвіта перевертом, Троє одною грудкою котяться. Не біда, що печиво її зозулі покришаться, Зате горіхи її голови цілі. Вони, як три царі, несуть далі благовісну новину. І світ, принишклий у тихому сяйві празника, Звеселений верховинський світ, Готовий їх слухати до рання. Він у трійці лопотить перший, його гріє думка про своє золото домашнє. Діду Микула вніс його вранці у глиняному жбані, золотий пахучий сніп рододендронів, і в сінях провидніло. Кожен щось робить, звивається в приготуваннях, а очима глиб туди, на квіття. І він теж колядує, а думкою дома файно тепер у них при столі. Наїдхи, скляниці, свічка кліпає, А над тим гурма золотистих шовкових косиць, Ніби ангел присвітив їхню тіснувату горницю. А тож діду Микула скорий на вихадку. І любима дідова колядка сама рветься З посинілих губенят. Слово отчеє, слово отчеє, Взяло нася тіло. В темностях земних, в темностях земних, сонце засвітило. І гріла в темності земної ночі трьох малих колядників ще одна втішна гадка, що ставала вершком радості кожного різдва. Кінцева колядка у вуйка Тимка, він їх чекав як ніхто, і вони чекали того часу, коли обійдуть зі співами всі відрубні вертепи засніженого гір'я і приб'ються до його ясел. Бо з ясел пішла дивна новина у світ, і тут має завершитись. Вони співають у хлібі одну колядку за другою, в'єдно і дзвінко, аж солома тріщить під верхом. Воли перестають ремегати, а огир Сивко скошує на них уважне лілове око. Вуйко Тимко поголений і зачесаний задля свята, на верстаку почастунок для них, наламана медова крига від диких бджів, кедрові горішки, яблука йонатанки, цукрові подушечки з повидлом, узвар, а завіншування. Вуйко Тимко обдарувує тим, чим не наділяє ніхто. Книжечками. Вони хапають котрий яку. Відтак гортають, заглядають у чужі, міняються. Книжечки називаються Пчолка, наш рідний край, материзна, мила бесіда, син людський. В одній із них тьмаву вибито малюнок з трьома царями. Голови в них обвиті обрусами, до грудей мандрівці тиснуть дари які принесли в занедбану вівчарню золото, ладан і смирну.